Hová vezet a válság? lesz -e állam, nemzet, vallás, ideológia? Vajon a technológia a túlélés kulcsa? Kérdések és válaszok a Jövőgyárban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Jövőgyár. A múltadásban negyed magammal három beszélgető partneremmel próbáltuk egy kicsit körüljárni azt, hogy társadalmi és gazdasági rendszerünknek mik a hiányosságai. Természetesen sem teljes diagnózist, sem pedig megoldást nem tudtunk nyújtani, de tény, hogy időről időre a gazdasági-pénzügyi kérdésekhez kanyarodtunk vissza. Ez nem is csoda, hiszen a mai modern társadalmakban akár egyéni, akár közösségi szinten a sikeres működés egyik feltétele a pénz. Sajnos vagy szerencsére, döntse el mindenki maga, de ez a legfontosabb értékmérő ma a világban. Működését, a körépülő rendszert és a szereplőket nem árt megismerni mielőtt véleményt alkotunk, és ehhez kértem segítségül Bencét és Vincentet, két gazdasági szakembert, hogy a lehetőségeikhez mérten próbálják érthetően és objektíven leírni mindazt, amit jobbára csak közgazdászok szoktak érteni. Tehát ez az adás egyrészt ismeretterjesztő jellegű lesz, másrészt pedig egy jó kiinduló pont arra, hogy a fogalmak ismeretében értelmesen tovább gondolkodjunk azon, hogy például fenntartható-e a mostani rendszer a válság után, vagy létezik-e végtelen növekedés, és egyáltalán milyen megoldásokat latolgatnak a szakemberek. Szeretném egy kicsit tisztába tenni az alapfogalmakat, mert amikor milyen politikai narratívák öm, Kerülnek a különböző gazdasági folyamatok, akkor elkezdődnek a különböző fogalmaknak, illetve intézményeknek a, a, az idealizálása, illetve démonizálása. Tehát én azt gondolom, hogy ha objektívak akarunk lenni, akkor a legegyszerűbb, hogyha úgy kezdjük, hogy megnézzük, kik a szereplők, és erről mondanátok, mint szakemberek Bence és Vincent pár szót. Tehát nekem az alapkérdésem az az egyik, ugyan nagyon gyakran szóba kerülő intézmény az az IMF hogy a másik a Világbank, a harmadik pedig az Európai Központi Bank. Én azt szeretném, hogyha röviden elmondanátok, hogy kikből állnak ezek, és hogy mi a szerepük. Most hát a legegyszerűbb az Európai Központi Bankkal kezdeni. Az Európai Központi Bank az Eurózóna Központi Bankja. És mint ilyen az Euróhoz, illetve hát a zónához kapcsolódó monetáris politika vezetése az ő feladata, Na most, ami, ami talán leginkább szembe tűnő lehet az embereknek, hogy ő határozza meg az alapkamatot az, e az Eurozónában, Nyilván az első sorban, mint minden hát mostanában már modernnek számító monetáris politikai rendszerben, itt is az infláció célkövetés van, de a válság, a válság ez egy kicsit, kicsit felrúgta ezt a szabálykövetést, de alapvetően szerintem elég nyit tudni, hogy az infláció alacsonyan tartása a fő cél, és ehhez használja az eszköztárát. A... Jó, még egy ide tartozó kérdés, hogy akkor elsősorban az eurónak az árfolyamával, tehát az euró értékének az ápolgatásával, szinten tartásával foglalkozik? Nem az eurózóna árszínvonalának a, a szinten tartásával. Ugye alapesetben három csatornán keresztül befolyásolja az inflációt egy központi bank. Egyrészt hat a várakozásokra, nyilván ez a legnehezebben megfogható. Másrészt van az úgynevezett Kamat-csatorna, hogy a kamatszint alakításával végül is arra hat, hogy mekkora a hitelkínálat, illetve mekkora a megtakarítási kedv, ezt nyilván a kamatokon keresztül lehet befolyásolni, illetve a harmadik az árfolyamcsatorna, tehát az árfolyam az csak egy tényező ezek közül, amit a monetáris politikán keresztül befolyásolni lehet. A, csak hogy itt rögtön beosztál még egy fogalmat, amit nagyon gyakran emlegetnek a monetáris politika. Mi a különbség, vagy mi a lényege a, lényeg a monetáris, és mi a lényege a fiskális politikának? A fiskális politika az az államháztartást nagyon leegyszerűsítve az az, hogy azt alakítani, hogy az állami bevételek mekkorák legyenek, és mire fordítódjanak. A monetáris politika, pedig a pénzpolitika, elsősorban ugye a pénzmennyiséget lehet szabályozni, illetve a kamatszinte, kamat lehet a pénzmennyiséget, ez nagyon leegyszerűsítve. De a lényeg az, hogy az egyike, egyik az államháztartási kérdésekkel foglalkozik, a másik pedig a pénzpolitika. És hogyha ezt párosítjuk a szereplőkhöz, akkor a monetáris politika az a jegybank részéről történik, a fiskális pedig a, a, a kormányzat részéről? Így igaz. Akkor jól sejtem, hogy ebben adott esetben lehetnek ellenérdekeltségek, vagy ellenmozgások. Tehát mondjuk egy túltérjeszkedő állam esetében nagyon nehéz féken tartani mondjuk az inflációt. Ez így igaz, és természetesen vannak ellentétes érdekek mondjuk így, Pontosabban az érdekek nyilván rövid távon, ellentétesek, hosszú távon, elvileg az együttműködő monetáris és fiskális politika vezet a legjobb gazdasági működéshez. De rövid távon, és mivel a kormányok rövid távon vannak hatalmon, ezért rövid távon vannak ellenérdekek, ezért, ezért is egy ilyen általános megállapítás és szükségszerűség, hogy valamennyire a politikától független legyen, mármint a fiskális politikától, a kormányzattól független legyen a jegybank, hogy azt kifejezetten a saját céljára tudjon koncentrálni, az az infláció alacsonyan tartására. Az infláció akkor itt a, a pénz értékének a lecsökkenése, és ezzel szemben szokták emlegetni a deflációt. Igazából Én... árszínvonal emelkedést szoktuk mondani, de... De nagyjából ugyanarról arról most szó. Olvastam nemrég egy cikket arról, hogy az 1929-es világválság egyébként a deflációs spirál jelenségével járt együtt. Nem tudom, hogy ez egyrészt igaz-e, tehát helytálló volt-e ki, helytálló, és másrészt pedig, hogy el tudod-e mondani, mi ez a deflációs spirál. Deflációnak az a, az a problémája, hogy amikor folyamatosan nő igazából a pénzed értéke, tehát az idő, időtől függően, de pontosabban csak az idő haladásától nő a pénzed értéke, akkor általában a reál gazdaság, tehát a vállalati szféra, a termelő, termelő gazdaság ösztönözve van a, a, azzal szembe, hogy növekedjen, hogy, hogy beruházzon, aktív legyen. Mert hogy lefele neki rugalmatlanan a költségszerkedészet az az nagyon nehezen tud költséget csökkenteni. Például, hogy a bért csökkenteni mindig nehezebb, mint bért növelni. És éppen ezért a növekvő költségek miatt ő igyekszik visszafogni a tevékenységét, és ez egy gazdasági lassuláshoz vezet. Na most, és a spirál lényege az, hogy, hogy ezek ilyen egy ható folyamatok, hiszen ahogy elkezd lassulni a gazdaság, úgy erősödhet ez a, ez a defláció Ugye az embereknek is, ahogy a pénze többet ér, kevesebbet fognak fogyasztani, ők is visszafogják, az az árak tovább csökkennek, és ez egy ilyen spirális szerkezeti, tehát nagyon nehéz kikerülni ebbe a folyamatból. A piacon lévő pénz, tehát az, hogy mennyi a megtakarítás és mennyi az a, az a tőke, ami a gazdaságban forog? ez kifejezi -e az infláció mértékét? Tehát az, hogy az emberek inkább megtakarítanak, annak van deflációs hatása, és inkább, hogyha költekeznek, annak van inflációs hatása, vagy pedig fordítva gondolom, pont, mint ahogy van? Ha megtakarítanak, annak... annak hát én azt mondom, ugye ez szakszóval nem deflációs hatásnak, hanem dezinflációs hatásnak hívjuk, ah. tehát infláció csökkentő. Igen. Ugye ez egy fontos... Fogam, hogy a dezinfláció az a lassú infláció, igen. a defláció pedig a tényleges árszínvonal csökkenés. És igen, tehát a, a megtakarítás növekedése az nyilván azon keresztül, hogy kevesebbet fordítanak az emberek fogyasztásra, árszínvonal csökkentő, ugye ez a legegyszerűbb Ilyen kereslet-kínálati dolog a közgazdaságtanból. hogy ha valami iránt nő a kereslet, akkor növeli az árát, hogyha csökken, akkor, me akkor megcsökkenti. És egyébként itt vissza lehet kapcsolódni a egybanki politikára, hogy nyilván egy kamatemelés, az többek közt azért is az infláció ellen hat, mert hogy serkenti a megtakarítást hogy a magasabb nyilván szívesetben takarítunk meg. Tehát a, a maga az infláció jelensége összefügg azzal, hogy, hogy kevés a megtakarítás, és inkább a, a gazdaságban, tehát a lakosság fogyasztásra semmit megtakarításra ö, szállja a pénzét? Hát egy másik oldalon fognám meg, hogy, hogy nagyon erős a fogyasztási hajlandóság. É, nyilván nem járunk messze a... Akkor se, hogyha azt mondjuk, hogy igen, hogy megtakarítás kevés, de azért ez egy leegyszerűsítő, meg, meg hogyha azt mondod, hogy a megtakarítás kevés, az inkább egy ilyen állományi kérdés. Ez egy, mm. inkább egy elég összefüggő, elég bonyolult rendszer, mm -hmm. és minden kontextusban igaz. Én inkább a folyamatra hívnám fel a figyelmet, hogy, vagy azt hangsúlyoznám, hogy Hogyha nagyon erős a megtakarítási hajlandóság, akkor biztos, hogy az infláció ellen hat. Uh -huh. És hogyha ezzel párhuzamos, hogy, hogyha alacsony a fogyasztási hajlandóság, az infláció ellen hat. Igen, én gyorsan annyival van egészíteném ki még, hogy amit előbb említettél, hogy, hogy pontosan a befektetési kedv az, ami defálló gazdaságban talán csökken. Tehát ö, ugyanúgy a, az infláló gazdaságokban nagyobb a befektetési kedv, Ö, nagyobb kockázatvállás, mint egy gazdaságban, és ez így talán nem tudom pontos, de szerintem nem igaz, hogy a, a bankok a, a nagyobb ö, ö, pénz összeértével tudnának finanszírozni olyan projekteket, amik utána többet értéket tudnak teremteni a gazdaságban. Tehát pontosan az, hogy a deflációban ez egy ilyen ellentétes hatás. Itt a nemzetgazdasági szempont is érdekes, mert lehet, hogy, hogy ha valaki mondjuk meg tud takarítani egy adott nemzet gazdaságában és ugye alacsonyabb kamatokat kap az adott országban, lehet, hogy neki érdemes például a tő két külföldre vinni, a magasabb kamatokat kap Ugyanarra mm. a befektetésre. Tehát ez megint csak rossz van az adott nemzetnek a gazdaságára. Spíró György, Feleségverseny. Részlet. A forint volt 80 éven át a hivatalos magyar fizetőeszköz. Sok évvel történetünk kezdete előtt az egyik bukott magyar miniszterelnök a lemondása után szóvá tette, hogy az utolsó havi járandóságát nem fizették ki neki, nem kapott egyetlen huncut vasat sem. Ellenfele és ellensége, az ellenzék vezére másnap küldött neki egy papírlapot, amelyre saját kezüleg felírta, huncut vas, és mint reménybeli következő miniszterelnök alá is írta. A volt miniszterelnök, aki a képviselői mandátumát megtartotta, másnap a parlamenti büfében ezzel a papírlappal fizetett a kávéért. A büfés egy darabig forgatta a papírlapot, végül úgy döntött, hogy elfogadja és visszaadott 20 forintot. A különös új pénz híre futótőzként terjedt el, és már este bemondta az egyik kereskedelmi televízió, hogy új magyar pénz született, a huncut. Pénztörténészek vitatják, mi történt ezután. Az egyik, orosz izraeli albán érdekeltségű magyar maffia nyomni kezdte a huncutot. Amit a magukat nemzeti érzelműnek nevező kereskedők elfogadtak. Egyes német, angol, brazil, kínai főtulajdonosokkal rendelkező magyar bankok pedig beváltottak. A forint nem ingott meg. Száz magyar forint egyelő lett egy hunccal. Sőt, a száz számnevet sokan a huncut szóval kezdték helyettesíteni. Miután a magyar bankok a reaszületését megelőző évtizedben egymás után hatszor lettek fizetésképtelenek, tehát a betétesek megtakarítása hatszor veszett oda teljes egészében, az éppen legnáló pénzügyminiszter, miniszterelnök, államelnök és jegybankelnök összes ígérete ellenére az emberek nem szerették a pénzt, és amint lehetett, szabadultak tőle. Bankba semmiképpen sem akarták tenni, az ágynemű tartó biztosabb helynek számított. A kegyes jóság a forintot és a huncutot az összes fizetőeszköznek számító csekkkel, váltóval, részvényel, értékpapírral együtt eltörölte. Az új rendszer pénznélküliségét a demokratikus piacgazdaság anarchikus pénzügyei áldásosan készítették elő. Amikor csökken az árszínvonal, az, az egyébként nem fogyasztás cserkent, hanem az is megtakarítást, hiszen a, igazából, hogyha otthon készpénzben tartod a pénzed, akkor is folyamatosan többet ér. Vendégem a jövőgyárban Bence és Vincent. Bence gazdasági informatikus, Vincent pedig befektető. Most őt halljuk. Ez a, a jövőbeli pénzed Égen. többet ér, mint a mai pénzed, ezért nem, nem serkenti, hogy te mai fogyasztást csináljál belőle. Úgyhogy, úgyhogy a defláció igazából jelenlegi, vagy hát eddigi tapasztalatok alapján igazából a legkárosabb. A a stabilan alacsony infláció az, ami, ami igazából kedvező a, a stabil gazdasági növekedéshez. Nyilván a magas inflációnak meg van egy nagyon nagy, kis, nagyon nagy kiszámíthatatlanságot okoz, és az, az meg azért nem jó. Ugye a, a, a magas inflációt azt azért átéltük Magyarországon. A 90-es években. Hát meg a háború utáni időszakban volt. Én, én most személyesen ja, mondtam, én a háború után közvetlen még nem éltem. Én sem. De igen, ez azóta is világrekord, még a mostani zimbabwe-i hiperinfláció se győzte le, ha jól, jól tudom. Igen, meg De összetett, a, összetett a, a, a gazdaság, tehát ugye ez mindenre kiad, Tehát Ugyanúgy, ahogy csökken a fogyasztás, kevesebb az innováció nincsenek ösztönözve annyira a gazdasági társaságok sem arra, hogy, hogy újat hozzanak létre. Tehát ez technológiai szempontból is talán egy kedvezőtlen gazdasági körülmény, mondjuk, hogyha a technológiai újításokat nézzük. Egy kicsit, had menjünk vissza, még tisztázandó egy-két egy fogalmat, csak azért, hogy utána tudjunk érdemi kérdésekről beszélni, amik ezeket a szereplőket és a fogalmakat érintik. Ha jól tudom, tagjai vagyunk ennek a, a nemzetközi valóta alapnak, amit, amit IMF-nek rövidítenek. Mire jött létre ez a szervezet, és, és hogy miért kell tőle félni, vagy miért nem kell tőle félni, illetve milyen hatással van az, hogyha ő mondjuk beavatkozik? A IMF az majdnem az első, vagy második világháború végén jött létre, és most már közel 200 tagországot számlál. A fő célja az egyfajta gazdasági stabilitás fennmaradásának, illetve stabil növekedés fenntartásának az elősegítése világszinten. Honnan szedi -e ez a pénzt? A tagországoktól. És mondjuk lehet tudni, hogy mi mennyit fizetünk be, mint magyar állam? Én azt hiszem egyébként, hogy minden országnak a, a nagysága alapján van meghatározó az, hogy mekkora kvótája van, mekkorát kell fizetni. És, és ez, alapján, ez alapján van egy meghatározott összege úgynevezett SDR-ben, ami egy ilyen kell fizetni az IMF tagságot. És ez alapján a kvóta alapján határozzák meg egyébként azt is, hogy mekkora hitelhez férünk hozzá. Az IMF döntően kétféleképpen segít. Egyrészt pénzzel, ami nyilván elég fontos, most is ugye Magyarország részéről elsősorban arról az, hogy kapunk-e tőle hitelt, illetve hitelkeretet, másrészt pedig szakmai tudással. Most az a félelmet nyilván leginkább az adja, persze nem tudok másfelével gondolkodni, de leginkább az adja, hogy az IMF Bizonyos, bizonyos uh, lépéseket elvár a hiteléért cserébe. Azaz, egyébként nyilván, nyilván, mint minden hitelező, vannak elvárásai a hitelezettel szemben, de mivel az IMF a legutolsó lehetőség, tehát amikor már senki nem ad, ezért uh, sokkal erőteljesebb beleszólást kíván a hiteles életébe. Ugye egy bank, hogyha hitelez valakit, uh, vagy egy kötvényvásárló, ha hitelez egy országot, akkor ő egyszerűen eldönti, hogy az, az ország azzal a hitelképességgel, hogy az az ügyfél azzal a hitelképességgel neki, neki megéri -e valamilyen valamilyen szinten, vagy nem. Most az IMF, mint utolsó hitelező, nyilvánvaló, hogy ő, ő más, másféleképpen próbálja biztosítani azt, hogy a saját pénzénél legyen, tehát hogy visszakapja azt, amit. Ez azt jelenti, hogy az IMF adott esetben mondjuk alacsonyabb kamatra ad kölcsön, mint valaki más? Egyébként azt is jelenti általában. Általában ugye olyanoknak ad ö, hitelt, akik már más módon nem is tudnak hitelt szerezni, ahhoz képest, az semmihez képest mindenki alacsonyabb ad Speciál, a, amikor mi az IMF-től tudtuk hitelt felvenni, az én tudásom szerint mi az IMF-től alacsonyabb kamaton kaptuk, mint amit ami piacon kaptunk volna. Sok esetben ilyen hitel keretekről van szó, ami, ami nem automatikus IMF-hitel felvételt jelent, ami a lényeges különbség. Tehát, nyilván nyilván ezért, ezért nem mindegy, hogy ténylegesen hitelt vesz föl az ember, vagy van egy ilyen biztonsági keret, és ráadásul ezek a keretek is változik, többféle program van, van enyhébb problémás országokra, nagyobb problémás országokra. Nyilván az sem mindegy, hogy milyen gazdasági környezetben van. Tehát a, valami... a most, most azért sok, IMF, sok ország van IMF program alatt, uh -huh. nyilván azért, mert gazdasági válság van, és ez más, mint hogyha, mint hogyha mondjuk a boldog békeidőkben valakinek imf hez kellett kordulnia. Tesze az IMF különbséget a között, hogy valaki eurozónatag vagy sem? Uh, nyilvánvalóan tesz. Hát ugye ez az IMF belső folyamatai ember azért az ember nem annyira lát bele, de mivel az egy stabilabb finanszírozás azért az eurózóna egymásért valamilyen szinten kiáll, ezért lesz különbséget, de ugyanakkor ott az is megjelenik, hogy ezek az eurózóna gazdaságok azért már lényegesen nagyobbak uh, általában, tehát hogyha mondjuk már feljebb megyünk a problémás országokba, Görögországtól feljebb, mondjuk egy olasz szintre. Ez az lényegesen nagyobb, úgyhogy ezt az Eurozóna nyilván maga képtelen megoldani azt a problémát. Innentől meg az AMF-nél is nagyobb a kockázat, de hát egyelőre nem tudjuk, hogy, hogy mondjuk, hogyha egy konkrét IMF program alakuló az országba azt, hogy fog kinézni? Azt tudjuk, hogy az IMF-nek ki a legnagyobb befizetője? Én szerintem az Egyesült Államok. Legalábbis ő a legnagyobb gazdaság benne, és ő neki a legnagyobb szavazati súlya, ami a van. Uh -huh. Majd van. nem biztos vagyok benne. A közelmúltban volt ez is hír, hogy, hogy az Egyesült Államokat leminősítették, és hogy ott is az államadóság az egekben jár ad akkor az IMF-től kérnének ők is segítséget, hogyha nagyon nagy dráma lenne? Hát ez már egy, ez szerintem egy, ez, ez, ez, ez egy nagyon fiktív kérdés. Tehát, hogyha az Egyesült Államok már nem tudja magát a piacról finanszírozni, akkor, akkor nem tudom, mi, mi történt. Tehát Ez egy ilyen, nem is tudom mihez hasonlítani ezt a, ezt a feltevést, mert ez, ez szerintem elképzelhetetlen. Aha. Jó, ez ez lesz valami meg. olyas, mint hogyha a Kozár is lenyeri a, a spanyol első osztályt. A kedvenc szereplők még a hitelminősítők. Mindenképpen egy mitikus szereplői a gazdaságnak, akik egyszer csak fogják magukat és leminősítenek egy országot, amitől hirtelen mindenkinek nagyon rosszul kell magát éreznie, és, és ugye mindenki nagyon csodálkozik, amikor egy olyan országgal kapcsolatban merül ez fel, mint amilyen éppen az Egyesült Államok. Arról tudnál-e pár mondatot, vagy pár szót mondani, hogy kik a, kikből állnak a hitelminősítők? Kik ülnek a, a, ezeken a helyeken, és uh, hogyan uh, döntik el, hogy, um, hogy egy országot le kell -e minősíteni, vagy sem, vagy éppen föl? Tehát ezek a besorolások, amiket szoktunk hallani, a mindenféle AA plusz-minusz betűjelek, ez is egy ilyen misztikus uh, valami, amit szerintem a hozzám hasonló halandók nem nagyon értenek. Hát, hogyha nagyon ne akarjuk egyszerűsíteni ezek, kvázi ilyen közgazdászok által hát nem működtetett, de mondjuk közgazdászok dolgoznak benne, akik, akik különböző feltételek alapján ezeknek ilyen belső szabályrendszere van, modellek, modelleik, stb. Illetve nyilván van, van benne ilyen, hát ilyen személyes megérzésfaktor. Eldöntik, hogy az adott országnak, akit ők éppen minősítenek, vagy nem csak országot minősítenek egyébként, hanem vállalatot, stb. A különböző papírokat, hogy ennek, ennek a, a, az adott instrumentumnak vagy országnak milyen a nem fizetési valószínűség, és ez alapján sorolják be őket. Ez ugye azért. Lényeges sok szempontból, ez egy olyan befektetőket segítő valamiféle jelzés az irányba, hogy, hogy mekkora kockázatot vállalnak fel. A tripla amit szoktak mondani, az azt jelenti, hogy nagyon jó az adós minősége, nagyon picia a nem teljesítés valószínűsége, és ahogy megyünk egyre lejjebb, egyre nagyobb ez a valószínűség. Mi most hol tartunk egyébként betűjelekben? Mi most. Ugye mind a három intézneknek mások kicsit a betűjele, mi BB pluszba tartunk a, hát most, most minősítettek le, ugye szerintem a módíz éppen, ott tartunk BB pluszba, többinél pedig ilyen BBB mínusznak megfelelő minősítésünk van, azaz éppen befektetési kategória. Ennek az a, effektív mondani valója, tehát a tartalmi rész az az, hogy érdemes-e állampapírt venni? Tehát, hogy fönnáll annak a lehetősége, hogy mondjuk a kötvényeket nem érdemes megvenni, mert kockázatos, hogy egyáltalán lesz-e annak hozama? Vagy milyen vonatkozása van egy ilyen döntésnek, mondjuk a, az állam szempontjából, tehát az államháztartás szempontjából? Az államháztartás szempontjából az a kérdés, hogy minél, minél gyengébb ez az osztályzat, egyrészt, ahogy, ahogy mondod, Egyre kevesebbeknek éri meg megvenni ezt, illetve engedheti meg magának. Itt azért figyelembe kell venni, hogy, hogy bizonyos befektetők, mondjuk például nyugdíjalapok sokkal kisebb kockázatokat vállalhatnak. Attól függően, hogy éppen melyik intézetről, milyen befektetőről van szó, az neki meg van szabva, hogy milyen papírokat vehet. Hogy hogy vehet-e például ilyen rosszabb minősítésű papírt, vagy nem. A leminősítése alapból kikerül az adott ország egy körből, akik, akik már nem vehetik őt, az ő adósságát. Tehát szűkül az a, az a csoport, aki megveheti ezt, a, ezt az államkötvényt. A másik meg, meg, aki viszont megveheti, az nyilván nagyobb, nagyobb árat kér, az, az nagyobb hozamot vár el. Tehát magyarul drágább lesz, drágább lesz ezt a hitelt fölvenni. Annyi még, hogy a, ugye ez, ez a hitelminősítés ez azért szól nem csak itt az állami szféráknak, de a, de a külföldi tőkének is. Tehát azok a beruházók, akik esetleg tervezik, hogy hosszabb távú beruházást szeretnének Magyarországra hozni, vagy az adott országba hozni, nekik is ez egy, egy nagyon jó mérőszám. Tehát ez a verseny... Szérában is uh, ugyanúgy egy, egy uh, globálisan elfogadott uh, független hitelminősítésnek uh, lehet ezt felfogni. Ugye hogy hogyha mi is mondjuk abban gondolkozunk, hogy egy másik országban szeretnénk uh, uh, egy lányvállalatot vagy egy, vagy egy új beruházást indítani, akkor oltatlanul megnézzünk egy hitelminősítőt, uh, teljesen uh, észszerű lépés és megpróbáljuk Először így felmérni azt, hogy, hogy mennyire kockázatos ott bármilyen üzletet vagy beruházást elindítani. Minden befektetéssel szerintem minden, minden befektető vizsgálja elég komolyan. Ugye felmerülhet ugye az, hogy, hogy mi, mi van akkor, hogyha, hogyha rosszul minősítik az adott országot vagy adott céget. Ugye fordult elő mondjuk a válságból, hogy AAA minősítésű cégeknek kellett ugye, bezárnia a voltot, de igazából ezek a kirívó esetek csak komoly válságok idején jelentkeznek. Tehát azt lehet mondani, hogy hosszú távon a hitelminősítők jól ározzák be ezeket a cégeket vagy országokat. Tehát lehet, hogy vannak bizonyos időszakokban eltérések, de hosszú távon hasonló a árfolyamok is. Ezek így kiegyenlítettem árazzák be az adott országot vagy az adott céget? Én egy kicsit kötözködnék, de uh, hát azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye uh, könnyű időszakokban, meg gazdasági prosperálás idején nem olyan nehéz előrejelezni, meg meg megállapítani, hogy valaki jó, valaki meg rossz adós, és hogy mik a kockázatok. És hát szerintem azért most a hitelminősítők uh, bizonyos szempontból azért leszerepeltek, mert pont ezek miatt, hogy nagyon sok olyan ügy volt, ami nem nagyon jól mérték fel előre, és, és továbbra is inkább szaladnak az események után. Uh, úgyhogy, úgyhogy ez nyilván egy kritika, de hát... Uh, most Görög Görögországra is gondolsz-e közben? Vagy nem, föltétlen csak Görögországra. Nagyon sok ilyen példát lehet mondani. Például uh, a válságindulásakor rengeteg ilyen amerikai, Különböző befektetés, egyszerűsítő mondjuk befektetésnek volt a legjobb minősítésbe is, és pillanatok alatt került át Bóvili kategóriába, ami mondjuk egy nem tudom, 11 néhány szintet jelent, amit, amit nyilván nehéz megmagyarázni, miért nem látták előre. Jaksi György, a pénzkönnyelmi természete. Részlet. Sokszor mondják, és persze legalább ennyiszer tagadják, hogy a tőzsde, a pénzügyi piacok világa lényegében a kaszinóhoz hasonlít. Nos, mindkét vélemény megfogalmazóinak részben igazuk van. Közgazdasági szempontból a különbség, hogy a tőzsdén valós gazdasági teljesítmények és a működésből pénzügyi helyzetből fakadó kockázatok cserélnek gazdát, amikor az értékpapírokkal kereskednek. Ezzel szemben a kaszinóban megfoghatatlan árucikkel, a valószínűségekkel kereskednek a matematikai-statisztikus szempontjából azonban nincs különbség, hiszen a tőzsdei vásárlásnak vagy eladásnak is van várható hozama és szórása, illetve a szerencsejátékoknak is. Vagyis tudunk olyan szerencsejátékot konstruálni, amelynek e két fő jellemzője nagyon hasonlít a tőzsdei befektetésekre. Nézzük az alábbi egyszerű játékot Brilli és Myers alapján. A kezdő befektetésünk 100 dollár, és két érmét kell feldobnunk. Ha fejet dobunk, akkor visszakapjuk a befektetésünket, és még keresünk 20%-ot. Ha írást, akkor a kezdeti befektetést, mínusz 10%-ot kapunk. Két fej esetén tehát nyereményünk 40%, fej és írás együttes dobása esetén 10%, két írás esetén pedig 20% veszteség. Ennek a kimenetelnek az esélye pedig rendre 25%, 50%, illetve 25%. A várható hozamot a valószínűségek és az elérhető hozamok szorzataként kapjuk meg, és az 10 százalék. Ennek a játéknak a szólása pedig 21 százalék, tehát sikerült olyan játékot konstruálni, amelynek várható hozama, illetve szórása lényegében megegyezik az amerikai részvénypiac 1926 és 1985 közötti időszakban mért mutatóival, vagyis matematikai szempontból gyakorlatilag semleges, hogy a játékot játsszuk, vagy a tőzsdén fektetünk be. Legalábbis az utóbbi néhány évtizedre visszatekintő historikus adatait alapul véve. Eső a pénz, és hogy miből lesz a dohány, ehhez kell ám csak a tudás. Üres a szép, de a fején van az eszed, dus lesz az aratás. Árad a pénz, a csalás elég. Háborús és még is jöhet. Így van ez a beszéd! Pénzeső, hullik rá, kurde szeme. Tül a pénz, állj csak csokolád, tát ki zsebe ide. ay ay ay minden pénz, nézd a pénz, a kurda is, hogy kapar. Izzadva, gyűjt a kis csipás! Két Isten van, Ó az ara és az ara This is the a jövő gyárban Bence és Vincent. Bence gazdasági informatikus, Vincent pedig befektető. Most őt halljuk. Persze pontosan tudjuk mi, hogy nagyon nehéz előre látni, és amikor, amikor összeomlás van, akkor minden omlik, és ezt nehéz előre megjósolni. Nyilván valami ilyesmit várnánk a hitelminősítőkkel, de a tudás, tudás, vagy a bölcsekkőben állok sincs ott. Igen, de... Viszont, viszont ez, ez, ez az ő működésükben egy jelentős kérdőjelet. Adott a másik kérdőjel, mert ugye kérdezted ezt a misztifikálást, az pedig az, hogy ezek a döntően amerikai intézetek, és ez mindig egy kérdés az európai vezetés számára, és ezt is hangsúlyoznak is az utóbbi időben, hogy, hogy vajon nincs-e érdekütközés abban, hogy, hogy amerikaiak minősítenek mindent a világon, és hogy ez megbízható és reális képet jelente, Ami, amiben nyilván ebbe a kritikába is, azért pusztán e, logikai alapon is azt mondhatjuk, hogy, hogy biztos, hogy van benne valami, és érdemes átgondolni, hogy maga a rendszer ilyen szempontból jó-e. Az én tudomásom szerint azért a hitelminősítők a minősített félhez elmennek, interjúkat készítenek, összeszed, összeszednek jelentős plusztudást amellett, amellett van egy, ilyen, egy hosszú múltjuk, amiben majd egy kialakult gyakorlatuk, illetve modelljeik, stb. Tehát van egy jelentős szakmai tudás, ami még az elérhető adatokból is jóval többet tudnak kihozni, mint, mint más. Meg hát nyilván, hogyha valakinek ez a munkája, hogy egy ilyen minősítést csinál, hogyha pusztán elérhető adatokat használ, akkor is most már az interneten van ezerféle adatbázis, amiből minden országra te is találsz egy csomó adatot, még ezt előbogarázsz, a többi, az azért ez egy jelentős munka jelent. Arra nem is beszélve mondom, hogy nekik megvan a tudásuk ennek az értelmezésére. Mindenképp nagy könnyebséget jelent, hogy igazából egy rövid értékelésben és három betűben megkapod azt, hogy nagyjából mire kell számítanod. Ugye ez mindig van szöveges értékelés is. És, és, és ez nagy könnyebbséget okoz. Persze, hogyha, hogyha a legnagyobb befektetőkre gondolunk, azok mögött nyilván ugyanekkor a stáb dolgozik, tehát, tehát nekik, nekik nem főtőt lesz szükséges ezt látni, viszont, viszont mindenkinek hasznos plusz információ. Lehetséges-e, vagy történt-e már olyan, hogy megvesztegettek hitelminősítőt? Én nem tudok róla, hogy megvesztegettek volna, de egyébként, egyébként ha... Arról az oldalról kell véleményt mondani, tehát a hitelminősítőkről nem tudom, hogy valaha őket vesztegették-e vagy fogadtak el. De megvesztegető oldalról egyébként biztos, hogy, hogy nem egy rossz biznisz olyan szempontból, hogy, hogy egy jó minősítéssel tényleg olcsóban lehet hitelhez jutni. Na most, mivel ez három nagy minősítőintézet, azért, azért itt nagy kockázat lehet abban, hogy te meg, meg akarod vesztegetni és ez kiderül, de nem ismerek erre vonatkozó esetet, úgyhogy inkább leegyszerűsítve csak annyit mondok, hogy a jobb minősítés az alacsonyabb finanszírozási költséget jelent, ami nyilván, nyilván előnyös. Ugorjunk a következőre, amit meg szerettem onnak kérdezni. Ami, ami aztán egy kicsit hazai vizekre fog minket terelni, itt a GDP kérdése. Amikor mérik, akkor ugye azt mondják, hogy ez a hazai ösztermék. Mutat-e ez a szám bármit arról, hogy mennyi e, tőke, illetve haszon marad benne az országba, és tehát mennyiben állítja elő ezt a GDP-t nem magyarországi e, központú vállalat vagy vállalkozás? A gdp csak azt mutatja é. meg, hogy Magyarországon mennyit termeltek meg, úgyhogy igen, sok mindent nem mutat meg azt, hogy mennyit vittek ki, hogy például a jólétről nyilván nem mond semmit, nem, nem mond semmit arról, hogy mekkora a szórás olyan szempontból például, hogy, hogy ennek hány, százaléka, hány százalékát viszik el a legjobban teljesítő vállalatok, stb. Nyilván sok mindent nem mutat meg. Ez pusztán az, hogy Magyarországon mennyit, mennyit termelő, termeltek az adott évben. Egyébként ezt lehet tudni legalább százalék arányosan, hogy ennek a megtermelt értéknek mekkora százaléka marad az országban? Hát, nekem fogalmam sincs, szóval hogy nem a uh -huh. Nem, nem nekem, nekem sincsen. Talán azt érdemes megnézni, hogy, hogy körülbelül a a munkáltatóknál milyen arányban vannak a külföldi, tőkélyű és abból talán lehetne a következtetés le erre vonatkozóan. Jó, még egy szép hárombetűs szó, amit szoktak emlegetni, ez a CDS. Na most a CDS egy, egy úgynevezett, hát nem tudom magyarul, hogy szokták mondani, egy Credit Default Swap ügylet, amit, hogyha nagyon-nagyon le, le akarunk egyszerűsíteni, és szerintem talán így a legjobban megérthető, még hogyha nem is precíz, igazából egy biztosítást jelent. Tehát aki, aki CDS-t köt, az igaz, egyik oldalról egy biztosítást vesz arra, hogy hogyha a magyar állam, vagy most Magyarországról beszélünk, de igazából attól függ, hogy milyen instrumentumra, de legegyszerűséggel beszéljünk egy magyar államkötvény tulajdonosról, és hogyha ő egy CDS-t köt, egy cds vesz, akkor a biztosítást vesz arra, hogyha a magyar állam fizetésképtelenné válik, és a magyar államkötvényt ezért nem fizetik neki vissza, akkor a CDS nyújtója, tehát az eladó, azt kifizeti az állam helyet. Ki nyújt CDS-t? Van egy CDS piac, ezen, ezen különböző szereplők vannak, nyilván bankok, több, több, több legnagyobb részben bankok, és... és ez egy, egy eléggé szabályozatlan piac egyébként, de, de mondom, hogy őről egy bankozni út nyúlhat cds és onnantól ő, csak hogy a CDS felárra, mint mutatóra kanyarodjak, onnantól ő a CDS felárnak megfelelő díjat kéri azért, hogy ezt a biztosítást ezt fenntartsa a, a CDS vevőnek. És ez a CDS felár ugye bázispontban van meghatározva, a bázispont az egy század százalék, azaz mondjuk 600 bázispont, az 6 százalék, és a, ez az úgynevezett Notion value, tehát ez a névérték, uh -huh. tehát a kötvény névérték e, e, százalékában adja meg a díjat. Igen, annyit még érdemes tudni, hogy CDS-piacról, hogy, hogyha jól tudom, nagyon kicsi a forgalma ennek a piacnak. A, de attól függ, hogy meg egy CDS-piacról beszélünk. A magyar CDS-piac ez nem egy igazán forgalmas piac. Sőt, mondhatnék, kicsi a forgalma, ez azért lényeges egyébként, mert a CDS felár pont azért, mert alacsony a forgalom sokkal nagyobbat tud változni kis befektetéssel. Mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy spekulatív célokra is felhasználják ezt a piacot, nem csak tényleges, tényleges fedezési célra, uh -huh. akkor ez az a piac, amit elég könnyen lehet elmozdítani az árat. Mert hogy, mert hogy relatív kevés pénz kell hozzá. Igen. Tehát, hogyha van egy nagyobb áringadozás, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy, hogy az adott mondjuk ország állampapírai mennyire kockázatosak. Ezt meg lehet tenni elméletileg, hogy egy, egy ország beavatkozik a saját CDS felárába, tehát, hogy megmozgatja valamilyen fogva, vagy valamilyen szándékkal a, mondjuk azért, hogy le Nyomja ezt a bizonyos ö, értéket, tehát magát a felárat? E, szerintem a adott ország érzéken? nem, jellemzően nem szerepel a saját CDS piacán, de. Nem, de megteheti-e meg elvileg? Hát uh, szerintem nem. Logikai alapon nem hiszem, mert, uh, mert uh, ahogy kötnél biztosítási ügyletet egy olyan uh, szereplővel, akinek a hitelképességére szól ez a, ez a biztosítás. Ugye, végül is ez azt jelenteni, hogy ha ővelet kötöd meg, mint partnerre, hogyha ő csődbe megy, tőle várod ennek a kifizetését. Szerintem nem, nem lehetséges ez, mert, mert nem talál hozzá partnert, aki vele ilyen ügyletet köt, hiszen attól, hogy ő létrehozott egy céget, az mindenki tudja, hogy egy 500% állami tulajdonú cég hogy ténylegesen a partnere az állam, még hogyha áttételesen is. Tudunk-e mondani gyorsan, egyszerűen számokat, vagy legalábbis nagyságrendeket, hogy, hogy mennyi magyar államkötvény van a piacon? Azt tudjuk, hogy mennyi a magyar államadóság, hogy nagyságrendet tudunk, 70-valahány százalékos GDP-arányos államadóság, ugye, hogyha azt teszik, hogy ilyen 26-27 ezer milliárd, mondjuk a GDP, akkor valahol 20 ezer milliárd körül kell lenni az államadóság. Tehát, hogy akkor végül is az államadóság kifejezi azt, hogy mennyi kötvény lehet a piacon? Ez piacra került, és megvásárolták. Tudjuk-e, hogy milyen arányban vásárolták meg külföldön, vagy Magyarországon, vagy egyáltalán kivesz államkötvényt? Uh, valahol a felek környékén lehet a magyar államadóságnak, ami külföldi kézben van, de hát nyilván, nyilván sok szereplős az ÁM mondjuk piac, ugye régen például a magányidíjpénztárak azok jelentős államkötvényvásárlók voltak, de hát itt már nincsenek. Befektetési alapok, de akár magyar lakos is lehet például államkötvény. Bankok, és hát például külföldi befektetési alapok, stb. Most például volt egy hír, szerintem ma vagy tegnap, amit olvastam, hogy hogy a Franklin Templeton nevezetű alapkezelőnél van e, nagyon nagy része, vagy, ne, ez itt 10%-ot jelent, de hogy 10% a külföldi kézben levő államadóságnak. Ez tulajdonképpen mennyire jó biznisz? Én, hát e, ezt ugye csak személyes véleményt lehet mondani. Én azt gondolom, hogy a mai Magyar államkötvény az elég magas hozamot ígér a kockázatához képest. De nyilván, nyilván egyrészt elfogult is vagyok, másrészt pedig uh, nyilván minden szerepő más tényezőt, más nagyságú kockázatnak tulajdonít. De szerintem, szerintem egyébként, egyébként most relatív, relatív jó biznisz a magyar államadosság. Európai viszonylatban mi hol állunk? Hát nekünk Mi nagyon magas hozamot fizetünk a, a, az államkötvényeink. Magyarul Európában a legjobb hozamok? Között a magyar állam kötvények Ezt azért nem merem mondani, mert hogy rengeteg európai országban, és is nem ismerem az összesnek a, a hozamát, de azt tudható, hogy mondjuk az ilyen országokkal szemben, mint Lengyelország, Szlovákia, Csehország, mi lényegesen magasabb hozamot fizetünk, úgyhogy ezekkel szemben a miénk nyilván más kockázatosabb is. De pusztán hozom alapján jobb befektetés. Az, hogy egy országot leminősítenek, az ö, maga után vonja a kamatemelést? Nem feltétlenül. Igen, a kamatpolitikának nem az a lényege, hogy, hogy a minősítést kövesse, ahogy mondtam, egy inflációs célja van. Igen. Nyilván, mivel az árfolyam is szerepet játszik az inflációban, ezért nem mindegy a a minősítés, hiszen egy leminősítés adott esetben elég nagy árfolyam mozgásra járhat, de önmagában önmagába nem szükségszerű, hogy kamat lépés legyen utána. Most a forint egyébként reális árfolyam euh, intervallumban mozog? Tehát ahol most van, az mutatja a mögötte levő gazdaságnak valamilyen fajta állapotát? Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ilyet mondani, hogy most egy érték reális vagy nem. Hát különösen Tevíz a piacon, ahol azért elég sok szereplő van. Közkazdászként azt szoktuk mondani, hogy nagyjából ezek hatékony piacok, tehát valójában valós értéket és kockázatot fejez ki. Úgyhogy nehéz, nehéz lenne azt mondani, hogy nem, nem a valós értékét fejezi ki, hiszen, hiszen a sok szereplő most úgy gondolja, hogy ez az értéke. Nyilván, nyilván nem sokat segít egy ilyen válságos szituáció, amikor hatalmas mozgások vannak és pillanatról pillanatra változik. Igen. Tehát így pláne nehéz egy reális értéket mondani, az a mostani és pénz. Jaksi György, a pénz könnyelmi természete. Részlet. Nézzünk egy nagyon egyszerű játékot, amit Martin Subik nem annyira az ellaposodó házi bulikon, az egyre ittasabb és ezáltal értéki lassan elvesztő barátok félrevezetésével elérhető haszon, vagy éppen a szabad és kevésbé szabad nők meghódítása hanem játék elméleti kutatásainak empirikus sikraterelése érdekében talált ki. A játékban egy dollár aukciója zajlik, és az nyer, aki a legtöbbet fizeti érte. De a mélyebb katarzis érdekében a második legmagasabb várat ajánló játékosnak is ki kell fizetnie az ajánlott pénzt. Subik tapasztalatai alapján a dollár aukciókon átlagosan 3 dollárt és 40 centet fizettek egy dollárért. A második legjobb ajánlattevő számára ez a játék 10 centes tétemelés mellett átlagosan 3 dollár 30 festeséget jelent, a nyertes öröme pedig mindössze addig tart, amíg felfogja, hogy 1 dollárért annak 3,4 szeresét fizette. Ne ítéljenek el túlzott önbizalmamért, de már sejtem is az első kérdésüket ezen a ponton. Ki az a hülye, aki ilyen játékba belemegy? Ez kétségkívül a játék alapköve, hiszen több felvonáson túl kell jutni. Az első fordulópont az, hogy a játék egyáltalán elindul-e. Tapasztalt házi buli tudják a legjobban, hogy egy ponton túl a bulin mindig van néhány ember, aki bármilyen játékba belemegy. Hát még ha a játék arról szól, hogy a jobb licit hiányában az első ajánlattevő 10 centire elviheti a dollárt. Miután viszont beindul a játék, a licit arról szól, hogy a licitálók futnak a pénzük után. Második fordulópont 50 centnél van, ahol a kikiáltó már a pénzénél van, de a játékosok még mindig nyereséggel zárhatják a licitet. Egy dollárnál az utolsó ajánlattevő tevő nulla eredménnyel zárná a licitet, még az utolsó előtti 90 centes veszteséggel. Ha viszont egy tízet licitál is nyer, akkor csak 10 centet bukik. A pszichológiai kísérletekben is tesztelt dollár aukciók nem hazudtolták meg subikot. A játékosok többsége habozás nélkül hajlandó volt egy dollárnál többet ajánlani egy dollárért de nem kell a pszichológiai kísérletek obskurus atmoszféráját felidézni ahhoz, hogy a dollár aukció életszerűségét bizonyítva lássuk. Elég csak az emberiség nagyszabású, bár utólag bizonyítottan teljesen értelmetlen monstre projektjeire, háborúkra, irracionális beruházásokra, illetve fejlesztésekre gondolnunk, amelyek esetében a döntéshozók futottak a pénzük után, és a képzeletbeli nyeresége egy dollárjáért annak egyre növekvő többszörösét voltak hajlandók, vagy éppen kényszerültek megfizetni. Ugye az állam, amikor hitelt akar fölvenni, akkor a legutolsó lehetőség az az IMF. Kik vannak előtte? Tehát mondjuk egy, egy IMF-re nem szoruló állam, az kitől vesz fel hitelt? Egyszerűen piacon, bankoktól, befektetési stb. Mondjuk Magyarországon, Magyarországon is van egyrészt állandóan különböző forint államkötvény aukció, ahol az úgynevezett ilyen az elsődleges forgalmazók, azt hiszem így mondjuk magyarul az primary Dealereknek hívjuk, akik részt vesznek és lejegyzik az államokötvényeket, illetve ha nagyobb ilyen deviza kibocsátás van, akkor meg az kezelő külföldön rócsózik és megpróbálja meggyőzni a befektetőket egy bizonyos körét, hogy, hogy érdemes lejegyezni az államadósságot. Tehát különböző piaci szereplők. Én az IMF-et mondtam, utolsó lehetősége, most nyilván az IMF, eh, regu, tehát eh, igazából inkább azt mondanám, hogy ez ilyen szupranacionális szervezetek, vagy ez ilyen nemzetközi szervezetek, mert hogy, hogy adott esetben a Világbanktól is lehet hitelt szerezni. Uh, ugye a mi hitelt a Világbank is benne volt, de a Világbanknak elég ilyen bonyolult programstruktúrája van, hogy mire is hogy adnak hitelt, úgyhogy ebben nem is mennék bele, De mint Európai Uniós tagország, nyilván az Európai Uniótól is lehet hitelt szerezni, de utolsó lehetőségként én itt pusztán arra gondoltam, hogy, hogy a piacon túl van néhány ilyen ö, szervezet, amitől lehet még hitelt szerezni, és egyik az IMF. A jelen helyzetben nem lehetséges, hogy egy országnak mondjuk az IMF sem ad hitelt? Tehát egyáltalán nem kap hitelt se honnan? És hogyha ez bekövetkezik, akkor mi történik egy országgal? Hát ugye az IMF-nek nem kötelező hitelt nyújtania, ez is egy mérlegelés kérdése, hogy, hogy a, az a gazdasági veszteség, amit egy ország csődje okoz. Ugye a csőd az annyit jelent egy országnál, hogy nem képes visszafizetni az adósságát, az nem fogja törleszteni az államkötvényeit, és az ő befektetőivel meg kell állapodnia vagy egy vagy vagy arról, hogy, hogy kisebb részét adóztási esetben nullát fizet vissza abból, ami, aminek kiadósága van. Tehát a, a csőd, csőd pusztán ezt jelenti ilyenkor, és mondom az állján meg fel kell mérni azt, hogy mekkora veszteséget okoz ez globális gazdasági szinten, hogy milyen problémákat. Ilyen körülmények között történhet az, hogy egy, egy ország hitelét elengedik. Történhet egy ilyen, mondjuk a konkrét helyzetben, tehát hogy például a görögöknél az, hogy kik ilyenek abból a helyzetből, amiben vannak, ehhez gyakorlatilag mindenképpen el kell engedjenek hitelt. Jó gondolom? Úgy tűnik, úgy tűnik hogy nélkül nem oldódik meg, de egyébként jó, hogy görögországot hoztad fel, mert most volt már egy majdnem megállapodás, amit utána a népszavazásra bocsátottak, vagy bocsátanak a görögök, de ez amikor ilyen struktúrált keretek közt történik, igazából ez, erre jó példa most Görögország, hogy egy ilyen tárgyalássalapon, amiben részt vesznek a nemzetközi szervezetek, az eu tagországok, a, a rajtuk keresztül a, a különböző bankok, akik, akik befektetéssel rendelkeznek, tehát görög papírokat tartanak, és akkor ez egy ilyen sok szereplőcs játék, ahol, ahol meg kell állapodni, hogy milyen elengedésről lehet szó, milyen futamidőhosszabbításról, stb. És természetesen, hogy mit kérnek cserébe. Itt is arról van szó egyébként, hogy mit kérnek cserébe, hogy bizonyos gazdasági átalakításokat, nadrákszik húzást, stb. pontosan azért ilyet kérnek cserébe, hogy, hogy legyen rá reális esély, hogy, hogy mondjuk, ha megnyújtják a futamidőt, akkor később vissza tudják fizetni. Vagy hát azt a csökkentett részt vissza tudja majd a görög állam fizetni. Beszélhetünk távoli országokról, de ugye indirekt módon azért az ember állandóan a, a saját környezetével van elfoglalva. Tehát e, e, úgy is föltetném a kérdést, hogy, hogy mondjuk Magyarországnak milyen esélye van jelen pillanatban, hogy akár Görögország, akár Argentina sorsára jut. Tehát ugye mindig attól is függ, hogy az ember milyen. E, vezetőket, milyen beosztású, milyen pozíciójú embereket hallgat, eleve már viccesnek találom, hogy azt mondják, hogy XY baloldali vagy jobboldali közgazdász, Holott én azt gondolom, hogy valamilyen fajta tudományág, mint ahogy nincs baloldali, meg jobboldali fizika, meg baloldali, meg jobboldali elektron, úgy kicsit ez is furcsa számomra, hogy, hogy még ha vannak is iskolák vagy irányzatok a közgazdaság tanon belül, de mindenképpen egy sajátságos dolog, hogy ugyanarról a helyzetről homlok egyenest különböző vélemények és, és elképzelések tudnak elhangzani. Tehát, hogy Magyarországon most a te személyes véleményed szerint fenyegete annak a réme, hogy be fog következni valami hasonló, mint Görögországban mondja. Hát, ugye, egyelőre úgy tűnik, hogy azért nagyon erős szándék van abba az irányba, hogy ne következzen be. Szerintem ez az IMF-es fordulás is ezt a példát mutatja, hogy még Igazából elég jó előre fordult a kormány az imf már mint olyan szempontból, hogy Magyarország finanszírozása mondjuk a jövő év első harmadáig biztosított. Tehát e, csődben akkor megy valaki, ha nem tud fizetni, amikor esedékes. Nekünk ez biztosított, hogy, hogy ez nem történik meg mondjuk március végéig. Most nem tudok pontos mm -hmm. dátumot, ezt, ezt nyilván az államodosság kezelő központ tudja, de... de ismereteim szerint jó előre, azért be vagyunk biztosítva. Úgy látszik kívülről, hogy erős a szándéke a görög sors irányába. Én azt gondolom, hogy nem is fog bekövetkezni, és annyi előnyünk is van, hogy ezért ez egy magyar azért egy kisebb gazdaság, tehát nem is kell annyi pénzt szerezni ahhoz, hogy, hogy túléljük. Egyébként erre a baloldali, jobboldali közgazdásra csak annyit egy megjegyzést tennék, hogy, hogy azért a, a közgazdaságtan az társadalomtudomány, ezt nem árt hangsúlyozni, és ott nincs ilyen, mint a, mint a fizikában, hogyha nyolc a konnektorba, megráz az áram. Tehát e, itt nincs olyan, hogy, hogyha ezt csinálod, ez lesz mindenképpen. Vannak általános tapasztalatok sok minden ügyben, csak mivel társadalmi kérdésekről van szó azért, Annyira sok összetevő a játék, hogy igazából nem nagyon találsz két ö, teljesen megegyező példát. Mondom, vannak általános dolgok és meg tudod határozni, hogy a, a lehető legnagyobb valószínűséggel lesz szok történni, de, de itt biztos, itt, itt olyan nincs. Beszélgetésünk során még számtalan kérdés maradt megválaszolatlan. Így Bencével és Vincenttel egy másik alkalommal folytatjuk a gazdaság jelenségeinek elemzését. A következő adás egy berlini látogatásról szól. Természetesen ott is a jövő felé vezető lehetséges utakat, alternatív megoldásokat kerestük.